ia alitu Zera, malkarrean kauzi, orekari zarantzeran Podokutu paten, zaiatzen ateratzean Irriz torlioan, suapak inapezela Itotan, ikustez inak iramatak Entzule. Hemen gaude, amabostean behin bezalaxe, txingurri hotxak saioan, antxeta irratian. Gure gaurko lehenengo gaia, Notre Dame delandesen aeroportuaren orkako resistentziaren kronika izango da. Ondoren, hana horegi Eusko Jaularitzako ingurugiro eta Lorraldea antolakuntzarako aholkulariaren berria edo berak esandakoak ere izpide izango ditugu. Lucio Hernando oraindik portuagintariak e, azaroan egin zituen adierazpenak ere irakor gai izango ditugu, hemen? Ta, jau, itoak, ito Atzete gelditu kaleratu zuen agiria, jonen hastean kaleratu zuen agiria izango dugu, eta az, e, eskaera egiten dio nusko jaularitzari aurreko duen arira. Ramada, daria Eta bokatzeko mila urte gelditu El Carlanako kideari Zebrabide Amagasinean egindako elkarrizketa entzungai izango dugu amaitzeko. zuei elerazsteko eskertu nahi dugu Mariano hemen dagola borrokatzen teknikarekin aparatu egin musikarekin eta gor dauka guretzako musika ezinau na prestatua gai haube guztiak bueno, nola baiit alinezeko. Niako, Notre Dame eraikuntzaren aurkako borroka ez da gaur egongoa. 70. amarkadan Concorde-rakoa aeroportua bat bearzuten Parisetik hurbil, hegazkin honen Ozeano Zearkako ziurtatzeko. Eta garai hartako frantziako gobernuak erabaki zuen na honet, hau da Nantes iriaren izena Brettoieraz. Na, na onedeko lursail honetan eraikitzea Bertako biztalde gehienak nekazariak dira. Egititasmoaren berri izan bezain pronto, adeka izeneko erakundea eratu zuten hae da, Aeroportuak kaltetutako ekoizleen elkartea. Baina bi urte beranduago, beraien lurrak egitasmorako eman behar zituzten bost udalerrien alkateek, baiezko botoa eman zuten aeroportuaren alde, jakinarren udalerrietako biztanleen gehiengo bat aurka zegoela. Eta hortik bi urteetara, zat edo zona de akondizionamento diferido eratu zuen garaiko gobernuak. Aeroportua eraikiko balute ustiak eta geienak bertan bera otzi barko lituzketen ekazariek aeroportua bai edo ez eztabaidatik da bai datik doazen gaiak bai gainean jarri zituzten. Batzuek lehentasuna tasuna eman nahizioten lurraizt ustiatzeari jabe guaren aurretik. Beste batzuk nekasarik asten txako ogibideak aldarrikatzen zuten. Oroar, gehienek lurren kontrole eta kudeak eta kolektiboa nahi zuten bultzatu eta sustatu. Augustiaren ondorioz, gazte familia gehiago joan ziren zat-era bizitzera eta gaek edo ustiak eta amankomuneko nekazaltaldea izeneko erakundea eratu zuten. miradas, alegrías y penas, viajes con sabor evano, York, Japón, París, Texas, Gero, Lilloaren krisialdi garaia heldu zen, egita egitasmoa bertan bera utzia zutela zirudien. Baina zoritzarrez etzen horrela izan. 2000. garren urtean, Airaold Naoned idiaren alkatea zen eta bera hasi zen zat berrendartzen eta zategarren urtean Frantziako Estatuko Konseiluak baiezko boska eman zionigitaitasmoaren erabilgarritazun erabil publikoari inguru giroaren administrazioak aeroportu gehiagorik ez eraikitzeko erabakiari muzin eginez. Bimila bederattzenarren urtean errezistentzia hasi zenzon aldean. ZAT edo defendatu beharreko emoa son Adefant, Frantsesez izendatu berri zuten emua. Leku guztiedako jendea iristen hasi zen eta batzuk zonadeko etxe hutsetan bizitzen hasi ziren. Askorentzat aeroportuaren aurkako borroka, kapitalismoaren aurka egiteko modu bat izan zen eta izaten ari da gaur egun. Izan ere gutxi batzuen interesak defendatzen ditu egitasmo honek. Parisek ejertzitua bidali zuen zundaketak egiten zituzten makinak babesteko. Bertakoen arridurarako, poliziek, kamioiek, soldaduek eta helikoptero batek zelaiek eta errepidea kontrolatzen zituzten. 2002-eratzigarren urtean hasi ziren lehenengo atxiloketak. Urtarriatik aurrera borroka areagotu egin zen. Abustuan, irumila lagunek ere okupatu zuten amaiketako erraldoi bat egiteko. Sustengoak leku ezberdinetatik iristen hasi ziren eta sadistak ugaldu egin ziren. Baratza elkarkide eta kolektibo bezalako egitasmoak jaio ziren. 2018 garren urtean Amaieran, urtearren Amaieran, lehenengo lizkarra gertatu ziren sadista eta polizien artean. Ondoren, armadun kasariak, sadistak eta polizien arteko gatazkak maiz gertatu ziren eta zaurituak ere egon ziren ondorioz. 2011ko azaroan aurkariek manifestazio bat burutu zuten senatuaren aurrian, Eta 2008o martzoan, hamar 20 mila lagunek zeharkatu zituzten naonez hiriaren kaleak. Orpainat denetzean kondenatuak ibitzera Malkarrean kauzi Horekari zarantzera Jotoputzu bate hamabigarren urteko maiatzean, Holandek irabazi zituen Frantziar estatuko lehendkartzarako hautezkondeak eta AG lehenengo ministroa izendatu zuen. Na oneneden alkateoia, egitasmoaren aldeko zutsua izan da betie eta bere izendapena opari goso izan zen binzit enpresa eraikiitzailerentzako. Ezkerostik proiektua Aigol port deitzen dute. 2012-garren urteko ustailean orkariek, lekurako, elbideak blokeatu zituzten zundak eta berria galerazteko. Holandek deitu zuen makinei bidea garbitzeko. Egitasmoak aurrera egin behar zuen kostala-kosta. Bi mila eta mabigarren urteko irailean sadistak poliziko mugimendu arraroak sumatu zituzten. Eta hurriaren zazpian sadisten kanporak eta bere alakoa zirudien. Azkenean, gobernuaren erasoa hurriaren amaseian, heldu zen. Cesar izeneko operaziaria asierra emateko, egun daka polizia gerturatu zen zatera eta etxeak ustuarazten hasi zen. Polizia eta goiaren arteko oliskar surrealistak gertatzen hasi ziren basoaren erdian, eurila, elurra eta lainoaren artean, negu gorrian. Egun inguru zauritu konfirmatu zituzten. Datozen egunetan, jende asko horbilduzen zatera. Kaleratzen bortizkeria Frantziar Estatuko komunikabide gehienetara edatu zen. Erresistenzia areagotu ala, sustengo berriak iritzi ziren leku guztietatik. ndo nunca me canso sigo retando hablando rimando cantando pintando enalto el mensaje con que no tenga flow cuanto locos oro batsao siempre te la lion repito tira a mi mismo mis compadres fiela los consejos de mi madre fiela este corazón que arde por lucha culpa calle a salvaren lagun inguru manifestatu ziren nagon den eta hoyetako askok manifestazioa baliatu zuten erresistentzia gunean sartu al izateko eta etxeak berroku upatzeko. Momentu honetan, notchedam delan dezeko zadekiko eundaka sustengo talde dago nazi artean. Atenko, Mexikoko kideak ere erne daude. Antxe irabazi baizuten, aeroportu baten aurkako borroka, Maian izugarrizko errepresio bortitza pairatu behar izan zuten borrokaren ordainean. Por realzar la <risa> amistad. Por eso yo pienso, siento, no miento, presento pasos de la O sea, gordo unimos para aquella dance conference, gobernuak atzera jo du momentuz. Bortizkeriaz Jositako hogeita lau eta hogeita teko aste buruaren ondoren, Basoaren zuntzipena sei Ilabetez atzeratuko atzera zuela iragarri zuen. Atzera arrazoi ekologikoengatik den edo gobernuan dauden berdekiko negoziazioen ondorioz den, oraindik ez dago argi. Etorkizunean jakingo dugu. Baina abenduan tribunalek bilagun kondenatu zuten balintzari egabeko ezpetsera atzera. Eta notro edam delantezen eh, gertatzen ari den erresistentzia borroka. Zanguratu eh, eta eredu amaitzeko gurekin dugu azaroan atxilotu zuten kide baten eskutitza. Baizanoz jantzitako polizia batek atxilotu zun zidil barrikada batean. Eta ona hemen berak eh, eskutitze eh, presondekitik idatzitako eskutitze eh, batean helarazi eh, diguna. Kampoan dauden kideak eskertu nahi dut. Gobernuaren oinean ezurra besterik ez da gure borroka, baina nahiko sakona gobernuak kendu ezin izateko. Pozoinez beteriko ezurra da, baina maitasuna eta elkartasuna dira pozoinearen osagainagusiak. Osa eta pozoin honek badu bere eragina errepresioa eta egitasmo e, alperrak Eta kapitalistak gultzatzen dituzten hoiengan. Bistaldego gehiena bakezalea da eta naturarekiko era harmonikoan bizitzeko grina badu. Eta erresistentziak aurrera jarraitzen du. Egitasmo alper hauek naturan eta pertsonengan eragiten duten kalteak itzulgaitzak dira eta guk ez ditugu inoiz ahztuko. Falta dituk nire mendiko botak, eta faltan zaituzte zuek nire borrokak ideak, baina nementikan beste batean borrokatzen dut momentu honetan. Gure borrokaren izlala izango den zedean, jarri dut nire itxaropena, ziril, duar a franki, edo bretoieraz lurra eta askatasuna. People can change anything they want to, and that means everything in the world. Yeah. People are running about, following their little tracks, I am one of them. But we've all got to stop just following our own little mouse trail. People can do anything. People can do anything. People can do anything. Can do anything. Can do anything. Can do anything. Show the singer, disparo again. Show the singer, have a slide. Disparo eken, xo te zingar, abes la niaren Bum boom, boom. Disparo, bum boom. bum boom. bum, dispara, kaptarte koner Bum bum bum bum bum bum Daraz dien ondotikos, kakirendu te Iren dut joegi mozoin du buru diko suge The shape of my mouth, the words that it makes Speaking the truth, foundations I shake I will not hesitate, I shout you in a cave Open your eyes and lead with your hand Shoot this thing or shoot it means you stand Tarastien hongodikoskegitendute Mirendu joegimosoinduburubikosuke I got the mic, I got the right Once again, Rude high fire remix for Asmatic Lion Don't mess with the evil City Rockers yeah. oh, one, two, three, four. Show the singer, disbar over Show the singer, have a slagy at it Show the singer, hi disbar Betiego naiz Pasiaako superportuaren aurka. Ez ez dira gure hitzak, ez Marianoen hitzak ezta nire hitzak ere. Ana hoegi, ezko jaularitzako ingurugiro eta lorralde antolaketarako aholkulariaren hitzak dira. Ez gehiago ez gutxiago. Anorer gegarapen zalekeri aurkari arrunt bat zirudien aurreko egunean prentzara egin zituen Adierespenei erreparatzen badiegu 15egun e, lendakariaren hitzak ekarri genituen txingurriotxak saiora eta berare beraien bitartez pertsonak porlana baino garrantzitsuagoak direla adierazi zuen Grisnigo Ikulluk Eta aste honetan, ana horegik, zalantzan jarri ditu metroa eta paseiako superportua. Ez delako momentua egitazmu mo faraonikoen alde egoteko esanez. <gülüyor> ari dagokionez bertan bera ustea ez da dirudien bezain erresa. Izan ere Iñakiarriolak aurreko garrio helburuak oso ongi lotuta utzi ditu gauzak, eta lgaritzetik kontsagaino doan zatia ezleitu zien dragados amenabar iza eta lurgoien enpresei berrogeit kaots bost milioi euro truke. Beraz, me traeré enpresa nagaldiaratzeak ordaintzea ekarriko luke. I galdutako ze nagia, ni esbanats mi sunortera, eztu Pasaiako un kaiari dagokionez, bera beti egon dela orka eta orain ez dela momentu egokia egitas mo aurrera eramateko, bai estatue zoen oregik. Posten gaituzte horregire nitzek e, abe, ez gabe baina ezin guztiz gustizfido izan ere hemen dugu Luzirran Hernandori e, azaruan egindako elkarrizketa eta bertan e, puntu oportu agintaria gaur egun gure ustez e, oraindik oportu e, agintaria izaten jarraitzen duenak alasezioen dena prest utziko dut baldintzako nuragarriak direnerako lanekin hasi ahal izateko. Luzi Rondaren arabera egitasmoak ingurugiroaren tramitazioarekin jarraitzen du. Obe esan da, ingurugiro evaluazio estrategikoa, da trafikoen aurrik uzpenak, bidera plana, finantza plana, izan ere, obelitzateke, bidera garritasun plana edo plan estrategikoa deitzea. Alde batetik portuakintaritzak eta ingurugiruaren minesteriak elkarrekin eseri behar dute egitas moaren beinbetiko memoria egiteko. Portua nolakoa izango denaren planoak, lanaren atalak, bitartean prozesua ez dago geldirik. Froga teknikoak aurrera dijoaz lan publikoen esperimentazio egoitzan, ZEDEX. Diken portaera inguruko ikerketa amaitu dute eta portuaren portaeren frogak egiten ari gara jadanik eskalako egitura batekin edo eskalako itxasontziekin, ziren Luzio Hernandok. Portuagintaritzaren eskudua finanziatzioa. Erekuntzaren zati garrantzitsua gaur egungo kaiaren lorzaien salmentarekin lotutako baliabidekin finanziatu behar zuten, baina nik sektorearen merkatua ez da bateriona momentu honetan. Besteat bat, kaIren enpresa erabiltzaiek finanziatuko dute eta hirugarren partea maieuen bitartez lortuko da. Foru aldondiari ez dagokio dirua jartzea, baizik eta eltzeko errepidea eraikitzea eta errepideri gabe ez daude lanak. Hurtzen nahi dutasirako tramitazia amaituta egiezinen baldintzak aldatzen direneko eta Gipuzkoaren gobernua aldatzen denerako, dio dioluz zirnondok. Nos hemos batido el kobre para maximizar la actividad del puerto actual. Saitasuna, bideragarritasuna, maniobratzeko gaitasuna, neurria eta sakonera ditugu. 6.000 tona salgai mugitzera iritzi gara. Iraiera arte 2.000 tona mugitu genuen. Eta orte bukairarako, irumila eh, kakots bat milioitona mugitzea espero dugu. Maite zaitu, zain bestea den bai surika mugar zuretzodi onak baitai barrea ni ja petiko ni ezkorak esketakak egiten dio kazetarik jakin nahi du, gaur egungo portua hobetzeko zerbait egiten ari diren. Sumurruen arabera betiko portua abandonatzen ari dira berrien berriaren eraikuntza justifikatzeko. Abandonatzen ari direla baitiote eta horrela jarraitzen du luziok. Gaur egungo porturako trafiko historikoak berreskuratu nahi ditugu: Serealak, Nafarroako eta lagoiko zereaak, Hemetikatera izan dira historikoki, kruzero turistikoa eta rorro trafikoarena. Hauxe da kotxeak, kamioiak eta remolkeak. gazetariak galdetzen jarraitzen du. Pena aldu euro izazpiregun eta irurogeita bost miloien inbertzioa soilik ama izazpi miloitonara iristeko. Eta hori da bueno, hemen usten, usten dugun galdera ola irekila baina e, gure iritziz ezin geha Gehiagifido gure agintarien itzekin, zen aldi, alde batetik ari dira esaten, ez dela proieke onikoetarako garaia, baina beste aldetikan hor jarraitzen dute buru belarri abiadurandiko trenarekin, eta e, beregik esan duen bezala nahi dute mantendu Momentu honetan, gipuzkoak daukan abiadura. Eta hortikan bolta bat eman baldin badu zuen, konturatuko zaete, senolako txikizioa eragiten ari dira lanakasi diren leku guztietatikan. Horren, bueno, eta aipetzen duten ahitzakia dela, e, estatuak ordaintzen duela dirua. Bueno, horre, behin eta berriro, esaten dugu hemendikan ez dela egila, Hemen Euskal Herriko biztanle bakoitzak e, ordaindu beharko dugula, e, biadur handiko kostua, eta elkarlana e, bere garaian e, ateraz zituen datuen arabera. Eta ez dakitu dituko zaeten kriston ekintza ona e, egintzen egin hortikan eta e, bertan il, iritsiz Zizaion jende askori olako faktura batez, ba, for, e, ongasunean e, sartu beharreko dirua zirela lagun hun tapiko euro pertsona bakoitzeko eta hori ume xikiak barne. Orduan horren arira, e, au guztiaren arira jonden e, hastean elkarlanak e, printtsaurreko bat eman zuen, eta bertan kontatu zuten, bueno, enblasatu zuten Euskoko Jaula litzari, HTerako eh, dirua ez gastatzeko eta egitasmoa bertan bera usteko. Hori, per, hori pertsonan eh, bertan mm, eskatzeko dago hitzordu bat eh otsailaren ta egingo da elkar eratzera eusko jaularitzaren donostiako eta bilboko ordezkaritzaren aurrian. Hori guztia zitze egiteko daukagu ba, mila elkarrenako kideari e, limoi gure antxetako kideak e, jonden astean e, zebra bidea magasinerako egindako elkarrezketa. Eta beraz, ba, milaari entzungo diogu segundo batean. Ogei minutu seia izateko eta horreragoa zebrabidean garapen zalekeriaren aurkako kronikarekin. Eta horretarako jada telefonaren bestaldean mila daukagu. Epa, bai, atzaldeon. Arratzaldeon ah, bai, zemoguz. Ondo, ondo. Ba, esaten genuen, atzo bertan, eh, HT gelditu Elkarlanak, lanak, eh, prentxaurrekoa eskaini zuela, eusko jaurraritza berri oneri, ba, eskaera batekin kontatuko diguzu, zein zen eskaera hori? Bueno, ba, ja, ia, ma urte gramatzen eskaera berdina, gelditzeko behingos, proiektu, ba, txikitzaile, baliabide publikoen zautzaile, eta lurraldearen zuntzitzaile hau. Hmm. Eta ni konkretuki dakortzen nuen, e, ba, bueno, partidarik, diru partidarik eh aurrengo aurrekontuetan ez e, egiteko eskatzen zenuten, eztaiki jada pizkat eh daki zuten zenolako aurreikuspenak egiten zuten, zenolako diru inbertsoak planteatzen dituzten. Ba, ondio ez dau ez daue publikoen, baina Berez, infraestruturretarako ez dagoela diru gehiagorik, baina aberandiko trenandako bai. Orduan, ba, ba berri dagoa berdine ikusiko dugu. Ezkenian, e, ez kenian, honetan ez, ez da nian ikusten inungo etorkizunik onelako proiektu faraonikoekin ba e, hemen ere ikuntzan ikusten da, gipuzkoan David Christo nabia duran, E, bizkaiko tarabako zatisa ba, iru urtelen hau egon arren, gipuzkoakot artean jundaneko e, bi urtietan, bainio, eta gaur egun be ikusten da, da biztela, bainio, gauta egun. <gülüyor> bai, eta gero ikusten da, ez dauela jarraipenik, ez iparralderut, ez egoalderut, ez ekiat inorut, ezkenian kantabria geldi dauka, burgoz alderuz be ez dago dirurik obretan jarraitzeko, iruñean be ikusten dugu zegoeretan dauer, eta iparralden be ba, lusapenekin. Orduan, ba, hemen e, el metro de lasbazkongadas, edo ez dakiz erre nahi duten honek aurrera matea. Eta kaso beraia egaldetu berko genieke, baina nola, nola da posible e, baipatzen ari ze duzu horrekin, beraiek jarraitzea eta preste ere bai e, badirua aurreratzea bein eta garritzea esan duten bezala bai eta gero murrizketekin e, hazi, ikusi dugu horten bezelotzagarri zen daun funzionarioen e, pagaestra e, roi horrekin e, osasun arloan zen murrizketatzuk jasatzen igan eta orain dio hasiera bakarri da eskuntzan berdin e, arlo guztietan Eta benetan beharrezkoak dien Arloa dira, benetan Aurrera irtetzean eibaldi madugu Eskuntzan Ezpadugu dirua Inbertitzen, ze etorkizun Dauka gure herriak Eta ikusten dugu Proiektu hau Ja, zehoek berak Be zalantzatan jartzen du Orduan Ze zertan ari gara Lenak aipatzen zenuen e, azpigiturentzako dirurik ez dagoela edo bakarrik dagoela abiadurandiko trenarentzat hau ez errepikatzen den Estatu espainoleko besteleku batzuetan. Eh arabera eh estatua ez dago inun eh abiadurandiko trenandako dirurik. Bakarrik e, jaurlaritzak ondio ez dago asaldu baino aipatu ban e, fundan haser ene ITBala aurrekontuen inguruan, ba Abiarondiko trenaren proiektua ez dala geldituko diru barik. Orduan ba ez ez dago irtera honik hemen. <hazitzen> Eta gainera ikusten dugu ere bai, eh bueno, principios eh garebatean esaten zen nolako e, Olako inbertsioak egiten ari zitula Europar Batasunak. Horrekoan irakurtzen duen artikulo bat, duntzalantzan jartzen zen zenpiskat, Europar Batasunak honen eh, eh, alde egin dezakeen ikusita zen olako eh, basa, diru xauk eta egiten ari den, eta ikusita zen olako eh, krisiegoera daukan eh, estatu espainolak, E, baitare pentsatuta beste leku batzutan ez da gola hainbesteko investe, abiaduraniko trenik ez honen e, inguruan uste alduzu noizbait iritsi aitekela mm, ba iguale horain arte izan dugun kontrakua ez orain arte akaso esaten zuten Europar bat azunetik, edo babesten zituzten horrelako e, azpiritura txikitzaileak iritsi iritsi daiteke kontrakua momentu bandun esatea nahikoa einduzute hombre, bebez aurrila ja, azpaldi etorritzean litzake. Abertzen bat e, autopista eta autobia kilometra dauzko onbe, bai. Gusten dudu garela, lurraldea, ba, munduko gehien dakaguna e, infrastrukturetan. E, bai e, aeroportu, portu, autopista, e, autobia, e, abiaren diko trenape, e, dakit, e, kilometrua dauzko ziela, ba, munduko izan planteatzen zen abertan Orduan, e, lurrape azkenian tope badauka, dauka, ez hau ja espazioik e, gauza gehizeu sartzeko. Eta, ba ez dakit, e, hemen orain jartio, sinistu ere indozkue, horrek ba, ez edukitzeak suposatzen da bela atzerapen bat. Eta argi ikusten da, ba hainbat e, lurralde ez daukienak hainbeste e, hain infrastruktura bai, bibiak, bai trenak eta eta askozbe aurrera du daire lagu baino, orduan infrastruktura pilaketak ez dauesan gura horren ondoren gauza gehiago gombia dien hibertan. da paso bat, territorio de paso eta jota pasa eta hemen geratzen da bakarrikan kontamina eta ondorio txardanak, baino bertara ez dauek hartzen ez er Ez bertako bertebra zinioik, ez bertako e, aberastasunik, ez bertako kultura bultzatzeik, ezbertako ezer bultzatzeik. Orduan e, e, ez dakiz zer zini e, iztuta ibili gane menpentzatzen e, dana txikitzuta gero zerbait ona horri diazala. Mhm gueltatzen biskoa e, e, bat atzoko prentzaurrekora ikusten genuen ba elkarlanaz gain hainbat sindikatu eta eragile batu zirela e, salaketa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 Hombre, e, garaia da, azkenian ean, ba, bueno, nartio ez, aldu dozkue, e, ba, hemen zenbal lanpostu sortuko dien, e, ba, onelako obra batekin. Eta, ba, ikusten ahi da, ba, lanpostua, ba, ba, azken ean sortu itxendia, baina ze egoeretan, ze kondizinotan, ze baldintzetan, eta ze etorkizuneko lanpostuak Eta berez, lanpostu honek proieitua bultzatzen, sortzen dienak, albideratzen dabe kentzia, ba, beste hainba lekutatik, bai osasun arlotik bai eskuntza arrotik, azkenian lanpostu e, du inia zirenak e, egoki hor eta kualifikatuak. Eta ba, e, azkenian ez epe motzeko lanpostuak, ba bueno, e, denporako lanpostuak, orduan, Gezurretan ahidea lanpostuen e, sorrerekin be. E, ez dauka inundik inora, inungo justifikazioik e, Euskal Gizartian txat, e, proiektu honek. Eta sindikatuak, ba, einditzuz einditzu ze ba, hainbat e, ikerketa, alegin dira obra ere mugak ez dituzte onartzen e, bizitaik oberen eremutara, ez da sindikatuko jentiei bez. Elakoak, lortu el ebela hortolosa aldian istripun baten ondoren ba, e, zarrerara, ez obra eremu bertara, zarrerara lagazotziera sartzen, baino ezin da jarraipenekin. Bertako langileak kaskenean ez dar elako sindikauta. Bertako langilia dia Ba, em, eren jatorriko lekuan kontratuak sinatu doizuenak Eta gehien goba dira eta Rumanuak Eta etortzen dira furgonetetan Hemen amarra mabostegunin, berri vuelta etorri Ez da lan postu finko bat horre sortzen dana Eta ez da duina bez Eta hori sindikatua berez salaketak indit uste Baina usten dut bai faltadala hor mobilizazioa undi hau hau Azkenian erak hor e, gezurretan haidia, eta hori ba, ezakit publiko, e, salaketa gehiago, hemen behin inda ez dira gauza konpontzen, e, kalean eukidear da gaia, eta bai egongo sanigual hor bide bat e, jarraitzu diarrekoa. Esaten zenuen kalean egon behar dela gaia, eta zuek aurrerantzean ba, esan duzulen zuleen urte darama matzu, dara zutela, eta aurrerantzean ere borrokan jarraitzeko asmoa duzute, horretarako e, baia da e, mobilizazio ditu dituzte, eztan?: Hoi da, Oida, bai azkenean e, proiektu hau eren bat bezagon dioin hemen asko falta da. Eta haunda nandegon da borrokatu beharra dago azkenean proiektu hone bultzatzen dabeena da beste eredu bat, Oza, ez da guk e, behar duguna e, gure inguruko harremanak indartu eta gure eguneroko bizitza mejoratzeko ez, ez tosku ekarri biarronek ez erorduan bai jarraitu beharra dago borrokatzen eta balenengo deialdi egindu guna da otzailaren ogeirako e, Eusko jaurlaritzak dituen serieetan bai Donostin eta Bilbunt e, eren ordezkaritza aurrian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 Pentsatzen dut ere ba, de, mobilizazio horietan, bat egin duten sindikatuek eta eragiak izango direla, ez dakite emango zaion ere kutsu hori e, esan ezenolako diru sauketa suposatzen duen e, trenak? Bai, bai, eta rentabali da falta, eta ba, aurrera jarraitzen badao be, etorkizunean be, azkenean subentzio nauta bizibiarko den proiektu bat,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 Horri or, buelte emango txau, e, txikitu dagoena dauen atapaukun modua berri do, berreskuratzeko guretako eta, eta animo eta jarraitzen biharra dauko gula borrokatzen. Ba, atxete geldituko elkarlaneko kidea, mila, mila esker gurean izateatik eta animo. Bale, zueke bai. Bide hau betzeko, o gelditu atxete, o gelde... HT tradito a jouer quel dit tout va dire ok dit tout attendre cherchi chiqui si ou katzeko Angel Lerttzundik idattztako zutabea erakurriko dizuegu, teknologia berriekin oso kritikoa agertzen delako <totipen> <totipen> Horre labio Angel Ertzundik berria egunkarian etena. Lagun artean telebistan agertu berri den lendakariak zenbato urte ote dituen. Taldeko batek bere ifonea atera du eta datuaren bila hasi da. Bitartean ordea taldea beste gai batera pasatu da. Agian delako lendakariak euskari buruz duen jarrera zemintzatzera. Antiklaster ordea ifonea atera duenak ezta da ondatu du lendakari, lendakariaren adina kantatuz. Berro gaita urte. Txantxak, txantxa, gure cerebro xarrak protagonismoa galdu du, gaiuek hartu dute, nurri batean mentzat gure jardun askoren dinamika. Zer jakin nahi dugun, momentuan daukago erantzuna. Ez da txarra, internetetik gabe ez genuke jakingo egin. Baina kontua da, teknologia berriei esker, askotan datua, xietasun, txorrotxa, Eta anekdota nagositzen zaizkiola diskurtsoari osotasunari. Neuk ere maite ditut trepeta berriak, baina maña hoize trepeta berriek zenbat lagun arteko jardun mozten eta ondatzen dute Angela Ertzundi berria egonkarean. Nola esan galduz kontrola, puto asemiak eure jabe Gora besoa keutxia izgora, nola pideri galdu gabe oh, eh, Deno lektor kizunaren jabe diren ulesi kiñan Renarira Julio Sotokere idazten du berria egonkarian Gualtxapiña esaten diote niri aldiz beti duditu izan saizki drogak antisozialak LAPURRAGRA EGEN ITUZKE HILDA pertsona normalak direla eruditu zaizu lehen begiratuan Normalak baino gehiago arruntak Asko motxilatsoa bizkarrean ikusiko dituzu begiak baino betasala handiagoekin Urua makur, karpeta besapean beste asko aurrekoak baino pixin bazarragoak Gero eta gehiago lepotik zintzilik, zintzarria, daramatenak edo esoneko eder bat, kontsumitu egiten dute. Bat, bat berri, berri, Bi urte izango dira drogao gure kaleetan dabilela. Asier hartan gutzi batzuk ziren hartzera ausartzen zirenak. Gaur esango nuke gutxi batzuk garela ez hartzera ausartzen garenak, ardi zuriak, ardibeltz, Edo nuk topatu duzu salduko dizun norbait. Biote merkea dela, eta konsumitzea baino merkeagoa, Ez konsumitzea baino merkeagoa. Agian hemen neurrigabetasunaren arrazoia. Eienek Patrikan edo poltsatzoan eskutatzen dute. Gutxi batzuek galtzerri baten barroan. Ez dezan hautsik, har, paradosikoa. Izan zen, eskutuagoan egiten zuten garai bat. Konsumitzeak lotza ematen zien aldi bat. Gaur bizarte osoaren onar dute, hogeita maika eskutik. Edozeren eta edozeineen aurrean egiten dute, lutsa sentitzetik sentiaraztera. Baldin itzuliko balitz, iragan denbora arrotza. Otordugaraiak izaten dira kritikoenak, eseriko dira eta mai gainan utziko dute droga. Urturi daude, ez dute mazai ezurrik mugitzen bai begiak. Izketan hasiko zaizkio eta begia konpartituko ditu. Droga eta zu, zu eta droga. Begiratuko zaitu eta hitz egiteko du, hitz egingo du. Begiratuko du eta isilduko da. Diote begietara begira ezagutzen dela pertsona. Asmatu beharko dugu beste moduren bat. Ez dute konprenitzen nola egiten diozunuko, ezunuko. Nola pizi zaitezkeen bera gabe. Probatzera tentatzen zaituzte. Anima madi motel! Harremanak kasko errazten omen ditu, lagunekin gehiago eta zuzenago egoteko aukera eskaintzen omen du, omen dizu. Usapina, esaten diote, niri aldiz, beti urutu izan zaizkik, drogak, antisozialak, julio zoto, larrepetit, berria egunkarian. Neska putilak biltzen dira, kale gora, kale berak, ale lankira. Brik edizten azken aintzira, moskuguretzako beti euskal herri da. Zainatuak dira hiltzen. Ez du telortuko guk, ez du guaz du konor bueno, Eta maiera iritzikea, milazker gurekin egote gati, txingurri hotxaken, Eta hemendik amaboz tegunera berriro zuekin egongo gara, mariano eta diok Baina, hau pa, da seguita gure alternatiboa zain du Polizia kezinetakuk zain du Gazderiaren idarrak zain du Bai gure bizkara gere zain du Denok tipitoa yeah. pa zain du Permiso gabeko feste gere zain du Plaza nintzakon abaldibada zain du Kokosik inak ezin mendu Denok, polizia eritzako de oarra Denok batera ezin gelditu eta Banan-banak abilatu gaitu uste Oa, desatera gure mesua Wat toch kon En toen Anchita